Запис 27 О, здрасти, Лара! Здрасти, Дани! Това е Иван, запознайте се! Приятно ми е, аз съм Лара! Аз съм Иван, приятно ми е!